رحمة الله وعليه وعلى آله واصحابه القرآن الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياه فعبد وإياه فسعين لكنا صراب بالسخيم صراب الذين أمعنص عليهم ويما أبوك عليهم أبوك عليهم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirrabbilalamin Assallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah Selamat bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini Setelah kita bincangkan pertemuan atau pendahuluan berkenaan dengan kewajiban haji dan umrah Hari ini kita bincangkan adab dan peraturan Dari orang yang tidak mengenaikan haji dan umrah Bagi ibadat haji dan umrah ini beberapa adab dan peraturan yang perlu dijaga dan diberi petak perkhidmatan, supaya haji itu benar-benar menjadi makrur, atau umrahnya benar-benar jadi umrah makrurah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah, yang pertama, diniatkan ibadat haji dan umrah itu benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Tidak ada riak Yang menunjuk-nunjuk Dan Tidak ada mencari sebutan Atau ingin mencari sebutan Dan bukan kerana Urusan keduniaan Seperti Perniaga Jadi inilah Keikhlasan yang perlu Ada sebelum kita Melangkah Ito keluar dari Ini berlaku dengan apa yang telah dikaruniakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika beramal lebih banyak, Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada, ya, eh? Kalau seseorang itu pergi kerana berniaga dan sambil membuat haji, maka hajinya sah, tetapi balainya kurang. Daripada balai orang yang pergi kerana haji, semacam tu. Tetapi kalau tujuan ibadatnya lebih daripada tujuan berniaga, lebih pahalanya sekadar niatnya. Berapa persen niat untuk haji dan berapa persen pula niat untuk berniaga? Tapi yang pertama tu niatnya kajian. Melainkan jika ia berniaga, akan membuat sesuatu usaha itu sebagai sambil-sambilan saja, atau kerana keperluan hidupnya atau keluarganya. Atau untuk berkhidmat dan membantu. maka diharapkan pahala hajinya itu cukup dan cukup. Nah ini satu cara lagi ya. Dia setujuan pergi haji. Tapi barangkali belajianya kurang, tak cukup. Sambil dia berjalan itu, dia, dia buat suatu perniagaan untuk menampung belajian haji. Atau menampung belajian peluangnya dalam perjalanan dia pergi. Nah itu takut ya. Nah. Ataupun dia tak ada niat nak niaga. Tetapi barangkali masa dia begitu ada orang nak beli barang yang dia bawa. Atau dia tengok katanya barang-barang yang dikira kalau balik bagus juga boleh jual. Tapi Dia pergi barang-barang tak ada niat niaga. Cuma sampai saya tengok ini barang bagus ini murah. Takkan banyak orang nak beli. Ya itu sambil-sambil. Sebab ada ayat firman Allah Taala yang menerangkan. Wa isya'alaikum jura'qun antar kawasan yang merobbiku. Tidak ada apa kesalangnya kamu mencari kurniaan dari Tuhan kamu. Ini ayat berhubung dengan ibadah haji. Ada ayat. Orang-orang Arab zaman jahili, ya. bila mereka pergi haji, ya, ini kita dah terdakwa banyak kali lah. Kan? Ibadah haji ini ibadah yang ada, dan orang Arab itu sudah tahu amalan haji ini dari zaman berzaman. Ke Kerana ini syariat Musa ibadah Ibrahim dan syair Adi Ibrahim dah juga ya. tetapi kemudian kelamaan-kelamaan ibadah haji ini rosak kerana orang Arab itu syirik. tapi mereka bila musim-musim haji pergi juga ke Muzalifah, pergi juga ke Arafah pergi juga ke Minah berkumpul, berkumpul ramai. tetapi ibadahnya ibadah syair ya. dan kalau berkumpul di Mina itu mereka kebanyakannya bertemah syah, dengan arti kata buat syair, pantun, beraduan-beraduan mereka itu antara mereka tetap syair dan pantun ...mencari bapak-bapak penyair yang lebih bagus... ...hari itu mereka buat. Dan menyebut kebesaran dakwah nenek mereka... ...jadi haji itu tak rosak. Bila datang Islam... ...haji itu diperbaiki mana? Semua yang mereka percaya Islam. Maka mereka mereka percaya yang itu... ...kalau di minah... ...mereka berbuat... ...minta kepada Tuhan. Tapi mereka minta apa? Dunia sebab apa Minta kalau boleh dapat undik-undik, jariah-jariah yang ada bagus. Bundik-bundik kita tahu ya, hamba-hamba perempuan. Minta untu-untu berapa banyak. Dan macam-macam lah mereka minta. Dan apabila mereka tidak Islam, mereka takut yang ni nak minta ke duniaan ni. Jadi kalau mereka berdoa pun mereka cukup berhati-hati. Perkara dunia ni mereka tak langsung minta. Dan mereka tak tahu buat sebarang perniagaan atau apa. Jadi ada di antara mereka tu yang bertanya. Lepas pada Rasulullah minta izin. Lah, kalau boleh ada boleh dijadikan tiada perniagaan baju abdi, izin atau masjid, takiz. Allah Ta'ala tu apa nak. Jadi jangan penjudangkan antar jauh orang merawat ibu. Tiada apa-apa jalannya kalau meminta kumpulan dari tuan tuan. Boleh. Tetapi kita ni, orang Islam, bila berdoa untuk kebaikan dunia, benar dipertahankan untuk dengan kebaikan Allah. Ya. Timur. Ya. Pertanyaan. Boleh kita nak mintakan ke dunia ni? Boleh. Tetapi jangan dunia semata-mata. Seperti orang Jailia. Ini yang Allah Ta'ala terang pada Al-Quran, dalam ayat lain, yang berhubungan ini juga, iaitu firman Allah Ta'ala. Wa man imaniakbu... Ya Robbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min kharaj. Gila deh apa namanya? Wa minan nas yaqulu rabbana atina fid dunya wa min kharaj. Ada di antara manusia <Susuk> yang berdoa berkata, "Robbana atina fid dunya." Ya Tuhan, kami kami di dalam dunia ini. Ya, ini mereka ini minta dunia semata-mata. Minta kekayaan dunia, minta kesenangan dunia, tak ada ingat kepada akhirat. Jadi Allah Taala kata, "Kami yang nasiman yaqoolurabbanaaati nasid dunya". Bukan kata kan? Tak ada fakta dalam ayat mulu-mulu. kalau dunia tanpa akhirat, Tak ada nah. fakta. Apa lagi nanya dunia, dunia tamat akhirat. Kalau dunia ini habis gitu saja, kita tak ada Nanti berapa dah kata Tuhan? Berapa ribu jadi dunia yang semacam itu untuk dunia tidak ada balikannya dan bukan masa. Kisah itu Allah Taala katakan, Allah wabil akhirat ibin khalaf. Orang yang semacam ini tidak ada hajat di akhirat. Waman om, tapi ada di antara mereka. Adi orang beriman, Man maniakul yang berkata, wahbana. Ah, ingat dunia Baru ada kasarnya dah. Kasarnya apa? Wabil akhirat ibin katana dan waqina adzabannar. Jadi bila kita minta dunia berganding dengan akhirat barulah jadi kebaikan. Kalau minta dunia semata-mata tak berganding dengan akhirat tidak kebaikan. Tidak ada kebaikan. Jadi Allah Taala kata ada di antara mereka menyuruh dan yang lain menyuruh, "Rabbana atina fid dunya hasanatan wa hasanatan wa qina adzabannar." Ada di antara mereka yang berdoa. Ah, ya, ya Tuhan kami, beri kami kebaikan di dunia dan beri kami kebaikan di akhirat. Dan selamatkan kami dari hapin neraka. Nah, orang inilah Allah Ta'ala kata Allah. Dan bagi orang ini ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan dari yang baik-baik. Nah, jadi maknanya dalam kita berdoa kepada Allah. ...meminta sesuatu... ...walaupun ada hubungannya dengan ibadah... ...seperti ibadah haji dan sebagainya... ...kenalah kita gunakan apa yang kita minta... ...daripada dunia itu... ...untuk kebaikan Allah. Jadi kalau... ...tujuannya begitu ada faidah-faidah keduniaan... ...makindahlah faidah itu... ...bukan matlamat yang awal. Matlamat awal tak pergi... ...haji. Nah, tapi sambil-sambilan... Kalau ada niat dari mula-mula lagi sambil-sambil ya, Itu mengurangkan pahala. Tapi tidak mendapatkan pahala. Pahala dapat adalah kadar niat awak mana yang lebih berat. Tetapi kalau langsung tidak ada niat dari mula... Cuma kebetulan sampai sana nampak barangki atau beli barang barangki atau kebetulan jumpa orang yang teraliran dalam perniagaan, jumpa orang yang itu memang meniaga macam itu, kita, kita buat hubungan dan semua itu tidak apa-apa. Katalah orang meniaga pergi sana, jumpa orang-orang islam yang di sana. Dia kata saya meniaga ini, awak kata saya tak cinta belum meniaga ini, kita boleh hubung itu ini. Maklum orang orang meniaga ini, dia kaki kak, dia kaki apa, kaki alamat, dia hubungi. Itu bukan hati awal, itu sambil ter, ter, ter, terjumpa. Kebetulan tak berlaku. Takut. dan tidak akan merosakkan haji jadi itu kita tengok kalau niat dari mula-mula ibadah bersih tapi ada juga perkara-perkara keduniaan tu masuk dengan tidak diniatkan dari awal mudah-mudahan tidak mencipta ibadah haji awam nah, itu yang diharapkan sebab tidak ada dari mula-mula lagi niat yang macam itu ataupun ada niat dua-dua tetapi yang lebihnya haji. Ha. Yang lain tuh, yang kedua, maka itu tengok pesennya mana yang lebih berat, kalau lebih berat haji hajilah, kalau lebih berat apa namanya tujuannya haji, tapi ada niat peniaga, tengok mana lebih berat. Tetapi kalau orang yang menujuannya peniajaan haji yang kedua, itu Abdullah pahala ini tak adalah kurang. Ataupun tak ada pahala langsung, ya Dan niatnya sudah tukar. Ya? Melainkan kalau orang itu niat haji, tetapi katanya dia meniaga tu kerana keperluan hidupnya dalam haji. Misalnya nak pergi haji, duit tak cukup. Duit tambang semuanya, tapi duit makan ni barang susah. dibawa bawa sikit barang. Sampai ni barang boleh jual. Dan ini boleh digunakan untuk haji, tak boleh? Tujuannya untuk haji, Aa, untuk makan minum, untuk apa? Tak boleh. Tak merasakan? Ataubun orang puning nak dia haji, tetapi dia ia cukup uang, dia bersedia. Ah, dia serba. Cuman, eh? Dia masuk satu kumpulan orang nak pergi haji Untuk apa? Untuk khidmat. Boleh saya ser, boleh servis, Saya ser, boleh serve Boleh Nak jadi kasihan bergawal ke tak Nak jadikan saya Kalau dia pakai jatuh do Doktor di sana Saya boleh rawat orang sakit, Saya boleh jadi nos Saya boleh lekepang masak Saya boleh pergi apa? Dia offer to service Tapi tujuan dia Nak pergi haji Itu tak apa ha. Ada orang macam tu. Dia nak pergi itu boleh tak ada Tapi dia bilang aku boleh buat kerja jadi orang tu nak terguruhkan dia. Ya? Jadi ketakangan tak ke jadi apa, tak apa. Tapi dia haji. Ha, bagus. Itu niat haji. Itu tak salah. Dia ni memang haji. Dia buat kerja tu, puncak haji. Ya? Ada cerita seorang wali Allah besar ya. Uwais al-Qarani. Uwais al-Qarani ni seorang wali Allah dalam cerita sejarah ni ada kemaktub. Ya. Beliau ini sudah memeluk Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau tak dapat jumpa Nabi Muhammad kerana beliau hidup di tempat lain, jauh dari Madinah. Lawasan satu, negeri Yaban ha. atau negeri Dia ingin nak pergi ke Madinah nak jumpa Nabi, tak dapat. Sampai Nabi Muhammad. Dan dia ingin nak pergi ke Mekah, tapi dia orang miskin, susah. Haa. Dan dia pula ada ibunya misih hidup. Jadi dia tanya dengan ibunya. Ibunya kata aku khawatir kalau aku pergi lagi apa-apa. Terlaku pada aku tak ada orang. Dia tunggu ibunya. Jaga ibunya. Tapi dia niat kalau dapat nak pergi lah ke, ke Mekah, ke Madinah. Ha, siapa yang ibunya? Dia kata sudahlah tak ada orang bertanggungjawab lagi. Nah, dia nak pergi pula dulu tak ada. Dia jadi gembala kambing pada orang, orang besar negerinya ya tak pergi. Mekah. Tukang yang kambing. Dia orang-orang yang nak pergi Mekah. Sebelum orang-orang haram itu nak beri sekali. Ah, ha, dia kembalanya. Dalam perjalanan makan lagingnya itu, kalau, kalau nak makan, dia sebilik. Haa, dia sampai saya digunakan. Untuk dam, untuk perubahan, untuk apa, semua sekali. Seorang dah beri Mekah. Jadi dia jadi menjadi kembalakan. Padahal dia wali Allah Mekah ha, itu. Haa, itu. Tapi tujuannya apa? Tujuannya memang nak pergi haji. Dan ini kerjanya sambilan untuk mem membolehkan dia pergi ke haji. Ya. Haa, jadi inilah tentang niat-niat Saya ulangi ya, diniat yang pertama. Diniatkan ibadat haji dan umrah itu benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata tidak ada ria atau ingin mencari sebutan dan bukan kerana urusan keduniaan duniaan seperti peniaga. Kalau seseorang itu pergi kerana berniaga dan sambil membuat haji maka hajinya sah, tetapi pahalanya kurang daripada orang yang pergi kerana haji semata-mata. Ya, bukanlah tak ada pahala terus, adalah tapi kurang. ya tetapi kalau tujuan ibadatnya lebih daripada tujuan berniaga, lebih pahalunya sekadar niatnya. Melainkan jika ia berniaga atau membuat sesuatu usaha itu sebagai sambil-sambilan sahaja atau kerana keperluan hidupnya atau keluarganya. Atau untuk berkhidmat dan membantu. Maka diharapkan pahala hajinya cukup dan sempurna. Ada juga misalnya pegawai-pegawai yang pergi haji, ada pegawai, doktor-doktor ya. yang pergi haji, nurse. mereka ini kadang-kadang ada memikirkan saya punya ibadah nanti mungkin kurang, terutama ibadah-ibadah yang sunat. Baca lah ya, dikhususkan nak keluar orang sakit, nak rawat orang sakit, nak apa semua. Jadi ini tersaing susahkan kerana senaman awak itu juga ada kalung. Ah, awak mengrawat orang, orang sakit, ada ada. Dan mungkin lebih kerana lelaki dalam dalam orang yang buat sunat biasa saja kerana ini dia dalam Islam ni, mana amalan yang menjangkau kepada orang lain, yang membantu kepada orang lain, yang berkhidmat kepada orang lain, lebih pahalanya daripada amalan untuk sendiri. Ah, itu dalam Islam dan begitu. Awak buat sesuatu yang baikkan -baik sampai kepada orang lain, lebih lebih balas tadi. Ya, misalnya awak berzikir banyak-banyak. Zikir zikir zikir, zikir. banyak besar tu. Tetapi ada satu masalah diperlukan melolong orang sakitnya atau melolong satu hal dalam kampung awak dan pak awak apa? Itu lebih besar balonnya pada saat itu, saat yang diperlukan. Pada saat yang diperlukan. Nah, jadi kita kena fikir begitu. Nah, kalau awak kata saya nak saya banyak banyak akan izinkan tidak tolong orang. Saya nak pergi untuk ibadah. Walaupun pun bukan bukan petawak, lah, katalah satu orang, katalah seorang buktuk di haji, seorang buktuk di haji. Dia tidak, dia bukan beri bawa bertugas. Tapi satu masa dia diperlukan, diminta pertolongannya sedang dia nak pergi tawang ke, atau nak pergi buat apa, dia senanglah. Yang senang, amal yang wajib tak boleh dibangun. Yang senang. Ya. Oh dia kata, misalnya ada pertolongan ibadah ini, ini tak tolong orang saja. Awak menolong, itu lebih besar pahala. Ini ibadah, awak pergi yang buat yang sedang, sedang ini menolong orang, menjangkau kepada orang lain. Nah. Malahan dalam beberapa hal, kalau nak nyawa orang itu, ya wajib pun ditinggalkan dulu. karena menyelamatkan? No. Nah, ini dalam Islam begini, Ubud. Dan ini semua perkara yang disuruh dalam Islam. Dan selalunya, perkara ini tidak berlaku seringkali, sekali-sekali. Jadi, di situ Allah SWT beri pahala yang lebih. Ya? Atau untuk berselamat dan membantu, maka diharapkan pahala hadinya itu. sempurna niat ibadah. Uh, sempurna, ya. Niat ibadat semata-mata ini perlu ada pergi ke alam ibadat semata-mata. Ini yang perlu ada. Enam rama luhur niat. Jangan sampai kita termasuk dalam apa yang disabdaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya'ti al-nasi zamanu ya hidu salatinu hamil nuzha wa al-niyya humil tijarah wakirau habis riya dan sembah wakirau habis bermasalah ada apa? Artinya akan datang masanya para sultan pergi haji bertujuan makan angin. Nah, jadi sultan ini jeroan besar-besar yang sudah cukup kayu raya sudah ada sudah ya, tapi dia orang pergi haji juga dan jalan ada Nah sama macam pergi kota pergi mana-mana semua pergilah bapak. Ah jadi niatnya bukan lagi ibadat. Niatnya jalan-jalan saja. Atau ngancur-ngancur. Orang kayanya pula berjalan meniaga. Nah, orang yang sudah ada bisnes pergi sana untuk tambah bisnes lagi, tambah lagi. apa? untuk cari client, untuk cari customer, untuk cari orang-orang yang boleh di... apa? dibicara bicara di dengan nyawaan warga-warga lainnya. Parah-parinya. Ahli sebut di sini para tari ya. tapi maksudnya ulama dan ahli agama untuk menunjuk-nunjuk diriah washumah dan mencari sebutan. Dia pergi sana dia jumpa ulama-ulama sana, wah dia membongkar saya dah jumpa orang alim ni saya dah jadi dah hadir seminar ini, saya dah hadir bumbung bawah itu tujuannya nak memanggil dan orang miskinnya Pula untuk minta cerita. Ha, jadi ini Nabi menunjukkan bagaimana niat itu sudah lain, dan berubah. Bagaimana semuanya ini tujuannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Oleh kerana itu, Sayyidina Umar pernah berkata, jamaah haji ramai, tapi yang benar-benar haji sedikit. Jamaah ramai, yang betul-betul nilai -betul, di itu dhuha sedikit, hanya Allah Subhanahu Wataala ya mengetahui jadi niat pertama betulkan niat niat mesti lillahi ta'ala kerana Allah bukan kerana menjadi mencari sebutan bukan kerana kemegahan, bukan kerana satu jam kedunia, tetapi semata-mata tujuan ke akhiratan dan kita kena ingat innallaha tayyibun la yaqbalu Allah Taala suci tidak menerima melainkan yang suci. Dan ibadah mesti ikhlas. Dan ta la ta'baha kata wa an'ulu illalladhi ya'budullaha mukhlisina lahu tidak diperintahkan meninggalkan untuk menyembah kepada Allah hal keadaan mengikhlaskan agama kepada Allah. Jadi ikhlas ini jiwa segala amal. Ya? Amal yang tadi ikhlas, kosong. Kosong, ya? Yang kedua, ini dia, menuju kepada Allah dengan hati yang ikhlas dan memutuskan hubungan dengan apa yang boleh mengganggu fikiran sama ada tanah air yang ditinggalkan atau keluarga dan harga. Yang ini dia sampai di sana, jangan ingatkan apa-apa yang ditinggalkan. Ingatkan baru mengadap kepada Allah Subhanahu SWT untuk mengerjakan hidup sama lah halnya Bila kamu dah meninggal dunia Masuk ke alam farsam Masuk ke kubur Awak tidak ingat lagi apa yang ada dalam dunia Bahkan awak menyesali banyak perkara, -perkara yang awak belum menyelesaikan Ya eh, kerana awak tak boleh balik lagi. Hmm. Tak boleh ingat lagi nah, Ini semua tahu sahajalah masuk haji itu Itu kan? Ya, Keimbadah kepada Allah Yang ketiga bertaubat kepada Allah dengan taubat dan nasihat dan mengembalikan hak-hak orang yang telah dianiaya dan tinggal kemaksiat. Jadi maknanya sebelum awak pergi haji, awak kena bersihkan diri awak dulu. Untuk pembersihan yang dihajati di sana. Ya? Jadi sebelum pergi tu tak. Kita apa? Bersihkan diri. Kalau ada masalah yang mesti dibuat, tinggal dulu. Sucikan diri dulu. Nah, kemudian minta sampunan dari Allah bila pergi ke sana. Itu saran. Nah, jangan nak pergi haji tapi mesti buat tau perkara yang salah kata apa dalam perjalanan lagi. Ah, betul kena jaga. Ya. Sama kita boleh jumpa perjalanan jalan. Jadi tidaklah kita betul-betul fokuskan apa segala perjalanan kita, segala apa untuk sedekah kepada Allah Taala. Mengembalikan hak orang, ya. Kalau ada hak orang yang termasukkan Dibayar balik atau diminta halal. Jangan dikandungkan dengan manusia lagi. Tetapi, ulama mengatakan, kalau orang ada hutang, dia boleh sempat bayar hutangnya, dia boleh pergi dengan syarat, terus dengan orang tempat. Menyelesaikan hutang-hutangnya, atau mewakilkan orang menyelesaikan kalau dia tak sempat nak tersaikan hutangnya... ...tapi duit ini tidak ada... ataupun dia berhutang macam sekarang ini... Orang oh, yang berhutang rumah... ...berhutang kereta... ...berhutang apa... ...yang 15 tahun... ...yang apa... ...ada kita kerja... ...20 tahun... ...ada orang kata... ...saya tak ajak haji... ...kasih ada hutang... ...tak apa... ...untang rumah... ...yang boleh bayar... ...dan ada yang kata... ...saya tak ajak jangka... Pasal tu ada? Utang Kalau kira-kira Utang yang kita utang dengan HDB Ke yang kita utang kita Kalau kita beli Utang apa Yang kita tahu-tahu kita bayar Memanglah rata-rata kita semua tak boleh dapat Dan orang ni apa semua tak boleh barang Sebab semua ada utang ha, Tapi jangan salahkan Kita cipirkan pada kakak Untung utang ni sudah betul kita akan keluar ha, Maknanya utang yang awak bayar sikit-sikit tu yang dah memang teratur Pembayaran di sejak bulan Potonglah dikaji awak ke Atau awak punya pendapatan apa ke Bayar Tapi awak ada duit dalam tangan Ada duit dalam bank Yang awak bebas menggunakan wang tu Untuk beli apa-apa pun Hutang-hutang punya pasar Tapi duit-duit ni memang ada Ini tidaklah menghalang awak dari mengeluarkan jatah Dan tidak pula menghalang awak untuk masih Awak ada ibu mahal RM500,000 bayar pulang pulang Lagi RM500,000 bayar pulang pulang tapi dalam peringatan awak ada 200 ribu. Bolehkah awak kata saya tak ada hati Hati ha. cuma 6 Takkan begitu. Sebab ada utang. Tapi awak pun tak bayarkan upang dengan hati awak. Ha. Jadi utang yang macam itu tidaklah menghalang awak beli haji. Dan tidak pula kata awak oh, ini tak boleh beli haji pasal ada utang. Ini utang-utang kepada -utang orang-orang yang dia minta-minta upangnya awak tak bayar. Biar tak boleh haji. Sebabannya Tidaklah ah, ya, utang Kalau nak punya haji Kalau dah, dah bayar hutang Tak cukup pergi haji Itu tak apalah Lain tahun cari wajah lagi nah, Itu utang yang itu Atau kata ah, Awak punya hutang Saya sudah wakilkan Wakil saya akan bayar Awak minta dengan Dia akan bayar nah. Ini utangnya wakil Jangan tinggal orang itu saja ya? nah. Kalau tinggal itu tu kira tak cukup syarat Tak nah, ikut ajakkan ah, berapa-berapa Itu yang kita minta Kalau kita beri Banyak orang pergi peraturan perang itu Tak dibukul perang Cikiri pergi suami tak izin. Tak ikut bergurau. Pagi tanpa mahram orang buntuan. Tak ikut bergurau. Cukup ada kerana mahram. Atau ada orang-orang buntuan yang menikah dalam grup. keluar orang yang mati suami belum habis yang pergi haram. Tak ikut bergurau. Tak boleh. Tapi tanya yang orang itu. Ada. ada yang kata saya akan terus kau dalam lintas, sarang pergi. Dia tak apa. Aduh, sebab kasi, sepuluh, sepuluh, sepuluh. Aku nak buat. Ini aku tahu sekali. Saya kira di kursus ini, kena beri pada penganjur-penganjur haji. Pada travel agent. Pada syih-syih haji. Pada orang yang kumpul-kumpulkan orang untuk dihaji. Kena dia baca di semua. Sebab kata-kata orang tidak kumpulkan orang punya duit semua sekali. Dah kasi travel beli tiket, orang tu mati suami. Tak boleh okey Tapi dah ni teknikal susah ni, nak kasi balik duit, nak potong tiket. Tak, tu. Ah, dia kasi-kasi patua, boleh tak ingin orang pergi? Itu ah, pula patua kata boleh pergi tak apa. Ada satu orang kata dengan saya, saya bilang tak boleh. Dia bilang ada orang tu kata pergi tawakal. Saya bilang ini tawakal lah. mana? Memanglah kalau orang tu nak pergi, tawakal. Semua orang tawarkan. Ini hukum dia orang tak boleh pergi, ada pergi tawakal, janganlah. Ada berlaku apa-apa itu berpakai tawakal itu. Jadi itu macam ini. Ya? Ini tahu ni peraturan. Menyediakan wang dan peralatan yang halal. Karena Allah itu suci, tidak menerima yang tidak suci. Orang yang pergi dengan bekalan yang halal, bila ia berkata, Allahumma lebaik. Aku sambut seruanmu, ya Allah. Aku sambut seruanmu. Akan ada pula penyeru dan langit yang nyerunya. Aku sambut seruanmu. Bahagialahmu. Bekalanmu halal. Kenderaanmu halal. hajimu mu magrur. Tiba-tiba kecampur Nah, ini orang yang pergi dengan orang, ya. Sebaliknya, jika ia keluar atau pergi dengan perbelanjaan yang haram. Lalu dia mengucapkan talbiyah Dia kata, lebaik Allahumma lebaik. Maka akan disambut talbiyahnya itu oleh penyuruh daerah ni. Tidak ada sambutan bagimu. Tidak ada kebahagiaan bagimu. Bekalanmu haram. Perbelanjaanmu haram. Hajimu jangan dosa, Tidak perlu bagi kamu. Ini yang kita nak kena check. Sebab itu tadi Sayyidina Omar kata yang pergi haji ramai. Yang berdukir haji. Pasal ini syaratnya banyak... Campur dosa. Ini macam mana? Kalau bersampur dosa. Yang pertama saya juga nak bincangkan tentang uang yang halal. Ada orang kata yang halal kita kuas sendiri. Betul ya? Tapi kita kuas kita sendiri kadang-kadang ada haram. Cuma di sini. Kita kena faham yang maksud yang halal itu. Artinya kita dapatkan wang itu dari usaha kerja kita yang halal. Walaupun. Di samping yang halal itu ada yang haram, Misalnya yang kita tak dapat nak jago Itu dimaafkan Dimaafkan Misalnya kita orang yang bekerja Makan gaji Kita makan gaji dengan majikan Barangkali majikan kita itu Uangnya ada yang halal dan ada yang haram. harang Hampir lagi Kalau majikan kita itu bukan Islam Ya tidak? Malahan ada orang islam ribut. dia tak berhubung halal-harap dia tak berhubung halal-harap Tapi kata orang bukan islam Kalau ada hukum kita ini dia ada halal ada haram Nanti, kita, maka, kaya, dengannya, dengannya. Nanti, di dia tak ada gaji dengan dia Tapi disini hukumnya begini Kalau Perniagaan orang itu Majikan kita itu perniagaannya ataupun pemerintah lah kita kata Yang hasilnya ada haram juga tetapi yang banyaknya halal yang banyaknya halal yang haram sedikit nah kita tidak boleh mengharamkan yang halal kerana yang haram sedikit jadi kita punya pendapatan dikira halal, halal. nah tetapi kalau banyak kebanyakan pendapatannya haram berapa? Oh, maka haram tetapi Imam Al-Jadi r.a pernah berkata seharus kita bermuamalah dengan orang yang kita tahu kebanyakan hartanya haram Kebanyakan. Tapi ada halal. Harus kita mengamalkan dengan dia. Mengamalkan tak banyak jual beli. Ya? Kita niaga. Ada orang datang beli bawang kita. Kita tahu dia ni banyak duit. Dia haram ini. Tapi dia nak beli bawang kita. Tak boleh. Kita dapat tu halal pasal dia beli barang. Barang kita. Jadi yang macam ini terusah dipersoalkan. Terusah disusahkan. Orang yang makan gaji. Orang yang berniaga. Orang yang bekerja. Asal saja dia tidak bekerja pada depan haram 100% kalau dia kerja di keharaman 100% sudah lagi ubah keterangan itu. Ah, tapi kalau kerja di halal itu tidak masalah. Tetapi ni maksudkan dengan yang haram di sini memang duitnya dia haram. Dia tipu warak. Daripada dia ada tipu sedikit lagi sikit. Dengan harapan dia dapat tak boleh, tak boleh. Ya dia kerja memang kerja haram dia terbuat tu tapi pergi haji tak guna idea yang ya? dia harap dia dapat uang dia tidak harap ambil uang tu dia pergi haji misalnya kita, kita ingat lah dulu ya. ada orang yang dapat CPF kerana dia tu jadi nomini dalam CPF. Padahal si mati tu ada waris-waris yang berhak menemani satu. Dia tak berhati kepada orang yang berhak menemani siapa. Dia semua duit tu. Pasal dia punya nomini tu, dia sah. Jadi Dia berhak, dia juga berhak dia berhak, lah. dia berhak lah pasal dia punya nama dia tu. Barang lain dari betul. pun. Nah, dia kata ini orang ni sedapati dengan saya. Saya punya duit ni. Nah, itu kena jaga. Bersih ke tidak duit. Sebab ada waris-waris lain. Ya berhak dapat duit pun, awak tak tak kasih. Awak boleh ambil dari pergi undang-undang. Tapi diisara, awak tak. kasih. Cewanya kalau orang lain tu halal. -hal. Misalnya ada orang-orang yang punya uang tu dia kata, kami halal lah. Kami khati, lah. kami pun tak nak begini. Dua, ambillah. Nah, tak pun. Tak pun. Dah halal. Jadi inilah. Pergi dengan orang yang halal. Itu sangat mustahak. Ya, kerana Allah Ta'ala kata, Innalaha faibun la yakbalu illa faibah. Allah Taala suci tidak menerima melainkan yang suci. Wainallah amarul muslimin bima amarabihir mursalin. Allah Taala telah menyuruh orang-orang yang beriman dengan apa yang disuruhnya kepada para Rasul. Allah Taala ya ayuh Rasululul min ar-Tabibat wa amal usalihah. Allah Taala berfirman: Hais hey, kalian Rasul makanlah yang baik dan buatlah yang salah. Jadi apa yang disuruhkan kepada Rasul disuruhkan kepada orang ini. dan Allah Taala juga berkata, Ya Allah ina amanu kulu min tayibat dima arasyakna aku. Eh hey orang-orang yang beriman makanlah kamu daripada benda-benda baik yang kami rezekikan kepada kamu. Sama ada benda itu memang baik atau jalan yang musti baik juga. Kulu minatayibat wa salihah. Makanlah ya ayah walallimah abanu hulu mintai barati ma'aradahkanakum. Hay orang yang beriman matangani wa'arulah yang meniski bantamu. Tumna yatara al-Alluyah. Kemudian Nabi menyebutkan ada orang. Kata Nabi. Ash'at aghubah. Berdebu mukya ni. Merikih orang-orang. Ash'at merikih orang Dan ini hadis nunjuk ada orang berpenat segala berusaha siang dan malam dan berdoa telah kepada Allah taala semak sung bahada al rajula ashadha aghbara yabd ya nahu ila sama muhulu tangan angkat berdoa ya Rabbi ya rabbi ya tuha ya tuha ya tuha ya rab doa sama saatnya haram sedang makannya harap وَمَشْرَبُهُ حَرَبُ dan minumannya haram وَهُرِيَ بِالْحَرَبُ dan dia punya dari yang haram فَأَنَّا يُسْتَجْرَهُ لَهُ Masa mana boleh terkait doanya jadi orang yang makan dengan Arab minum Arab pakai Arab akan hidup dengan Arab doa tak matuh dan ini kalau kita kaitkan dengan ibadah haji pula Nabi kata الْحَاجُ أَشْعَفُ akbar. orang yang pergi haji itu Kusuk macam rambutnya berdebu juga orang so, haji pernah dia yang haram lagi misalnya bawa penginna dengan ehara mina nafas semua. Tapi makan harap macam mana dia nak buang? Lebih nampak macam mana? Tidak boleh buang sahaja. Sama tu. Oh tapi tak punya haji dalamnya haram. Tiada samudera. Itulah lepai kalau ada. Jika dia lepai kalau malapet, ada samudera. Lepai kalau ada, tidak ada samudera bagimu, tidak bahagiamu. Nah, jadi kita cari yang halal, ya. Jadi yang halal dapat di sini, kalau dapat halal 100% dia itu alhamdulillah, alhamdulillah. Itu nih Allah mahallah sudah terlihat. Kalau saudara dapat rezeki dari sumber yang halal, itu nih mahal. Nah, tapi banyak juga kita tidak dapat rezeki. Jadi kecampang waluh ini macam mana? Tengoklah mana yang banyak halal banyak tu haram banyak. Baca persentajnya tadi Atau haram tu awak sengaja-sengaja pencari -sengaja yang haram ke atau tidak tu, sengaja terkena yang haram. Ya, sengaja ke? Istirahat mana? Sedekah mana? Di dapur kepada Allah Subhanahu wa taala. itu boleh. Ya. Orang yang ketujia Ketujia halal Tapi curi tulang Sebab tu Sebab tak berada tu eh? Curi tulang tak boleh Kalau kerja itu Tak pergi tulang ah. Bani aku orang halal Tapi kini aku dia Kek banyak ah. doang Tak boleh Tak boleh Minta maaf bila, Bani aku kawal ah. Tak lagi Apa ah. yang cakap ni Adul lah kata Ketujia kalau tak berada Tak boleh Bawa dalam halal Aku eh? tak tahu dan takat itu Nabi Muhammad menyuruh sekali mana nak ada? Ha. Kamu ha. di bawah kata, siapa yang ada tidur mesti bebola. Wallah alam. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eh? Ha? Ah. Ha. Sama yang tidur, eh? Jadi asal kita tak ada tidak sengaja ke bila tidak dikengajakan bukan memang nak cari yang haram tapi terkena minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar banyak-banyak. Dan itulah peranan salah kita. Dan kalau yang terlibat dengan wang, itulah peranan sedekah kita. Itulah peranan khairat kita. Itu peranan zakat kita untuk mensucikan harta. Itu mensuci itu macam mana? Yang tidak disengajakan termasuk yang tidak bersih. Tapi kalau memang berdiawak haram. Memang nak nak haram memang awak sengaja bohong dalam penyahan itu besar eh? Itu Acun tengok caras. Apa tu dalam kerja memang awak sengaja memang ngelak le tak benar jujur sudah tahu. Tapi kata-kata awak kata, sebenar benar benda rehatlah sejak tak apa lah. mudah nanti bila ada time yang begitu tambahlah ke jawak ke sana. Ah aku kabur-kabur lah benda-benda. jangan ah, terus awak nak -nak, nak nak untung ajaran lain berugi tak boleh. Ah kena bagi balik hak awal orang, orang. Ya. Ada setengah orang tu jujur ya. dia tu. yang hak dia tu dia nak cukup, tapi dia kerja je. Tak cukup. Nah. jadi sana dia nak cukup, nak orang, orang nak kurangkan. Nah, itu yang besar. Dia sebenarnya apa? Dia kita lebih kasih pada orang yang kita ambil dari orang sikit. Itu orang bagus. saya Tapi manusia ni kita tak kemudian ini latar belakang yang benar yang kena dikikir kena dibaiki dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala Jadi perbelanjaan dia halal. Hmm. Yang kena bersederhana di dalam perbelanjaan. Tidak terlalu megik dan tidak boros. Dan ada bahan, -bahan untuk sedekah nah, jadi dalam acara waktu pagi ini sederhana. Jangan terlokik. Sebab ini untuk ibadah. Ya. Belanjalah. Sebab sebaik-baik yang awak belanjakan daripada harta awak itu akan yang belanjakan untuk ibadah kepada Allah SWT. Ini tidak. Kalau dapat harta banyak. Tepat juga banyak. Tapi bila belanjakan untuk ibadah awak logik. Belanjakan untuk bukan-bukan yang lain yang haram awak bukan lain lagi. Ini ada orang. Dalam dunia. Kalau belanjakan untuk mahasiat. Itu tak juga. Berapa serius ni memang betul, mesti bayar ini mesti belanja tapi kalau untuk ibadat, untuk sedekah untuk zakat, dia pergi Ini manusia dalam dunia macam ini. mana nak dapat keribahan Allah SWT inilah yang kita tengok ni kalau kita nak sedekah nak apa kita kira ni aku tak ada duit ni duit sikit nak belanja tu gaji ni padahal ni yang baik untuk kita ni yang mana untung kita tapi sikit kita kasih itu pun ada setengahnya dengan cakap-cakap Itu semua embatah kata-kata Ada setengahnya dengan mengeluh Asyik khairat, ke sini minta khairat Sini minta khairat, sini bikin itu, sini bikin ini kaki kasih juga Tapi campur keluhan, padahal ini untuk Kerebaan Allah, yang beri rezeki tu Allah Ini manusia yang tak syukur Tak kenal kepada Allah Tapi kalau dia pergi makan angin Dia pergi jalan-jalan, dia pergi melancong Berapa dia tak kira Ya? Kalau kredit kak ni, belanja Saja Dermen tak pernah nak pakai kredit card. Tak? tak ada kontrol untuk kredit kad. Nah, saya anjurkan kan ni kaya orang masjid ni kalau pakai kredit card, dermen pun bagus. Eh? Kata lagi akan cikap kalau kita potong berapa eh? Dia agak susah lah nah. Kita bincang apa? Belanja pada haram, Belanja pada yang, yang habis punya ni. Yang tak ada tahulah akhirat. Banyak kita belanja. Macam-macam tanya diri. Di, macam banyak. Yang terang sikit. Ya? Itu pun kita tahu tak terkait-kaitu lima kali. Mereka? Kenapa ini masjid nak benda? Kenapa ini mandasan? Apa nak benda? Ini pahala akhirat untuk awak berlaku mati nanti Apa yang makan semua habis Apa yang apa pakai habis Apa yang belanja beribu-ribu untuk masyarakat, untuk dosa, untuk permainan dalam dunia habis Yang dikatakan untuk apa? Ini yang kita nak ikutkan Terutama orang kaya-kaya, orang oleh sebab itu sekarang dalam dunia modern ni Kita bila nak bikin satu khairat Nak bikin satu darmah Kena campurkan dengan perkara yang tak baik ni kadang-kadang Pasal orang suka macam ni Haa Adakan malam amal Adakan dina itu Adakan jangguan ini Adakan pertunjukan ini Pasal apa nak bunga darmah Pasal apa orang Islam ni suka pada dunia ni lagi Iman dia tak kuat Dia nak tengok dunia Dia nak kat dia tu ya. Kalau kita kata minta RM50 di rumah madrasah Susah nak dapat tapi kalau kata belangnya ada jamuan malam RM50 bayar satu meja RM150 bayar. Ah, dia tak juga dapat bahan dulu. Tak ada hal Tadi saya tak ada hal. Semuanya eh. Kalau pasal itu betul kasih begitu saja. Eh? Ya. Sabana Ali ni seketah apa dia bilang? La muridu minkum jaza'an wala syukura. Sabana ni dalam cerita ni, kami beri kamu makan dan dia kata miskin. Berapa keorang kau? Yang dia kasih itu benda yang dia nak makan. Ana ta'muna ala ubih miskinan wa yatiman wa ra'ira. Innama na'budukum liwajhi Allah, la nuridu minkum jazaan wala syukra. Mereka memberi makan sedang mereka sangat perlu pada makanan itu. Beri pada anak yatim, beri pada orang miskin, beri pada orang yang baru lepas sawanan. Berapa orang istri, tapi diberi bantuan juga. Memberi bantuan juga mereka. Langsung mereka kata-kata, Inna manikaimukum liwadhillah. Kami beri kamu semata-mata beranak Allah. Tak mau malakan dan tak mau mahu dimakasih. Inna nakahu minyaw min rabbina yauman abusan tandari Ya Kami takut ialah hari nanti di akhirat yang mana hari di sana kami susah. Kami harap kita dapat melalui kami. Ini yang perlu kita bahangkan. Tapi sekarang orang semua pandang ke dunia. Jadi amalan-amalan dunia ni, amalan-amalan akhiran ni, bercampur dengan amalan dunia, tak mungkin. Ini masalah yang kita nak bikin. Jadi ucap janji ibadah, tak kira. Tapi jangan boros. Islam memang tak mahu boros. Dan jangan ingat boros satu tak boleh. Dan jangan menunjuk nunjuk Ini kena jaga. Jangan menunjuk nunjuk, -nunjuk. Walaupun awak belanja kerana kebanjikan. Sebab riak itu membapalkan amalan. Eh? Awak tunjukkan kebegahan awak. masuk peti haji. Tunjukkan kebesaran. Tunjukkan kelebihan. Mau yang suka, yang royal, yang itu, yang ini. Jangan. Sebab ini ibadat. Jangan menunjuk-nunjuk. Dan jangan pula terlalu loki. Sederhana. Kalau belanja pun kerana Allah. Sedekah pun kerana Allah. Ya. ini memang yang baik ini. amalan abdek yang baik kalau kita mampu ya. dia sederhana dalam perkerjaan tidak terlalu rutin dan tidak burus ada bahagian untuk sedekah dan kebajikan nah, awak pergi sana ni tempat ibadah ni ya. di sana ada yang memerlukan, apa pertolongan bantuan dan sebagainya sedekah lah jadi bukan saja untuk makan untuk minum untuk hotel untuk itu untuk ini ada untuk sedekah itu untuk kebajikan akhirat. Ya? Di sana jumpa orang susah. Beri bantuan. Awak ada lebih. Ada saudara awak yang kekurangan belanja. Yang keputusan uang atau apa. Bantu. Ya? Dan buat untuk akhirat itu mesti untuk akhirat sebatas-sebatas. Jangan bercampur aduk dengan ke dunia. Yang ketujuh. meninggalkan ar-rakan. Al-fusur dan al-jidah. Ini tiga perkara saya bawa akan perkataannya dalam bahasa Arab. Sekali kerana ini disebut dalam firman Allah. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Fa manfaradahihin al-hajjah.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 di dalam bulan-bulan itu maka janganlah ia melakukan rakat yakni jima atau sebarang perkara yang kecil itu makna rakat bila sudah ihram tidak boleh bersatu dengan istri bahkan bermesra dengan istri dengan syawah pun haram maksiat itu wala dengan istri kalau sudah ihram tak boleh kalau rakat itu semua di dalam bulan-bulan haram ya wala husuh, dan pusuk ia'ni ma'asyah yang rafas itu kalau di bulan bukan haji barangkali belum bersatu dengan istri yang bersalah kalau bukan ikhram dalam tidak dalam ikhram takut belum dengan istri tidak haram tetapi bila dalam ikhram dah jadi rafas, nah, rafas. masih ikhram ya tapi kalau belum ikhram takut itu sebab Orang yang haji tamat tu Tak sama dengan haji ifrat Ya Katalah awak suami isteri mesti haji Terus Masuk Niat haji Ifrat ni Awak sudah ikhara Suami ikhara mesti ikhara Tak boleh ada keinginan yang timbul Ah, ha. Timbul keinginan Walaupun tak satu Dua itu masuk dalam rafat Ah, sebab awak dalam ibadah awak sudah haram ibarat sudah berkata-kata awak sudah apa Allah Akbar sungai yang datang dulu tidak sungai yang awak dah, dah, dah, dah dalam ibadah jauh, pisah tidak boleh ada keinginan yang sebagainya kalau satu itu, rafat bakal haji kalau belum arah pas belum ah, tak halul awal rafat itu satu tak khusus masyarakat. Ah ha, ini masyarakat apa tu? Selama ini kita kata di sana godaan banyak. Laki-laki perempuan -laki campur. Tawaf campur, sa'i campur. Lagi sekarang ni di pasar-pasar, di jalan-jalan berasa-rasa perempuan laki-laki. Ah. Ha. Walaupun mereka dalam ihram tapi muka terbuka. Syaitan banyak lagi syaitan ada. tak kata tak? Tak kata tak. Ah, ada nah, oleh sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam hadis, "Inna ash-shaytana tadaiisan yu'badu fi ardi kum hadha, walakinnahu radiya fi ma siwa dhalik." Syaitan dakutus asal, dia tak akan disembah lagi di bumi tanah ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaani penyembahan selain dari Allah tidak akan ada di Mekah. Pada Baca ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merawiyu dari Allah. Tidak ada disyirik akan masuk ke mekah lagi. Tapi berakir Nuhura diapi masih wajib. Tetapi sahkan bisa ada beruang dalam hari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Besok ada. Dan dalam acara-acara lain masih ada beruang. Allah Kapokah kalibun? Jadi bedaan dananya. Dan awak tahu bila awak ini kita belajarlah. Eh? Bila kita masuk dalam lapangan ibadah tu sahkan yang datang berdua. Iblis ni pergi di altar anak cucu dia yang sempurna pergi sana. Sebab itu orang semua nak ibadah. Jadi kau sempurna pandang. Kalau yang dekat pasar-pasar biasa ni, sebarang-sebarang sempurna boleh. Tapi ini dekat sana. Yang kita kena cabut. Banyak orang. Banyak. Kami setiap kuat sana. Banyak-banyak. ni. Masuk sakit saja. Kalau kesempat pun. Laki-laki ikhlas semua sama-sama. Jadi kita kena jaga Sebab Allah Ta'ala ingatkan Sebab perkara ni. Bila Allah Ta'ala ingatkan secara Terang-terang itu maknanya perkara ini akan berlaku Jadi kita kena jaga-jaga Kalau rafat Jangan ada rafat Walau khusus Jangan ada kefasifat Inilah masa apa Tanya Kali yang kena katanya Haji Tamato Haji Ufrak Bapak Ufrak Masa kalir tapi kalau haji panggil. Ha. Raka bolehlah maknanya sudah yang halal. Yang halal. Yang haram memang tak boleh. Ha. Tapi yang halal pun lulus. Awak boleh takut dengan istri awak. Boleh macam biasa. Haji tak takut. Ha, tapi kalau haji ikhrat. Tak boleh. Tapi maksiat kena tak boleh. Pasal apa? Kerana tanah itu tanah. Suci. Fala khusyukat walah jidah. Jangan ada ter terkenal dan bergaduh. Kerana di sana sering awak akan bergaduh. Jumpa orang-orang macam-macam kata-kata orang-orang dia macam macam-macam dia pun ya, soal duit soal uang ya, soal macam-macam. Ya. Kadang-kadang suami istri pasti bergaduh kat sana-tapi istri ada sana kaduh Apa lah. Jadi itu semua kita kena jago. Itu ujiannya. Jadi. Disebalik Allah Taala ingatkan, "Saban farada fihi annal hajj, fala lafaka wala fihi, qawla laqala fil hajj." Jadi ini dalam masa ifrad. masa Haji. Apa sahaja kebaikan yang kamu lakukan diketahui oleh Allah. Apa apa kamu berkhairun, alimullah. Dari di sana awak jangan cuba nak buat amalan tertunjuk-tunjuk, awak buat segere orang tak tahu ke Tuhan tahu. Buat kerana Allah Taala semata-mata. Wahai zauwadu persediakan apa kekalamu. Nah, jadi ini dalam ayat ini menunjukkan orang yang pergi haji kena ambil bekal, kena bawa bekal. Wahai zauwadu ambil bekal, bapa Allah. Jangan pergi haji tak ada bekal. Bekalan ini sama ada bekal dunia, bekal akhirat, bekal akhirat ayat mohamudilah. Yang kita belajar ini bekal untuk haji ini kalau kita pergi haji dah ada bekal ada bekal dan bekal dunia. Perjalanan dunia jangan pergi haji tak cukup uang tak cukup apa sampai sana awak jadi susah menempuh pencaman dan sebagainya buat apa sedangkan Allah taala kata Laillaha illallah yaa lanad hajil baiti man istaṭā Allah mewajibkan haji atas manusia bagi yang mampu pergi ke sana man istaṭā ini ihram lah. kalau tak mampu buto toh, toh. Nah, jangan pada sana nak buat hal buat itu buat ini usaha orang usaha diri sendiri menghindar kehindar kalangan ini lah bawa bekal bahwa anna khair az-zadi at bekal itu adalah bertakwa ya takwa sudah bekal ini ayat rumahnya tapi ada tafsir khusus dalam ayat ini hari yang memaksurkan takwa di situ bukan takwa biasa tetapi menjaga diri yakni apa bekalan yang awak bawa tu dapat jaga diri awak kalau uang dapat jaga diri awak cukup-cukup penaga -cukup. lot dan semuanya untuk menjaga diri ada yang tafsirkan menjaga diri saja tapi ada yang tafsirkan takwa biasa sajalah ya, ya? Nah, kerana ayatnya yang akhir anda menerangkan bertakulia ulil al-bar tak kepada aku baik orang yang punya atal ya. dan itulah berkenaan dengan meninggalkan al rawat, al-fusuf al-digal ya. yang ke tidak menunjukkan keindahan perasaan ketika keluar menaikan haji sebaik-baiknya keluar dalam keadaan khusyuk. ya kalau oh, nak pergi haji Keluar nak pergi belayar, Kalau dah pakai ihram Minta di situ lah Ini dia ya, tak pakai ihram Tapi kalau awak tak pakai ihram Barangkali orang nak buat Apa namanya Oh nak pergi Madinah dulu Atau dia cuma nak ihram Tak kita di tanggung ihram dari kapal terbang atau Tak kita naik pakai biasa tak Tapi dia di mana Pakai biasa saja Jangan menunjukkan kemegahan yang penting kecil awak begitu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya betul. Jadi dia pakaian itu menunjukkan khusyukkan dan pakaian biasa. Lah. Biasa biasa. kalau orang belayar itu adalah sikit pakaian yang bagus, lah itu tak Jangan terlampau sangat. Orang perempuan pun nak ni Haji. Pakai kincin sampai dengan <SILENCIO> jauh. Pakai kalung buatir-rapis. Pakai... Dapat, ya? Dapat. Ha. Ini tak pesak. Pakai biasalah. Ha. Dan sesuai lah, ya, pergi haji. Jangan macam pakai nak pergi mantul ke rumah- apa. Ha? Maka laki-laki yang berikan. Tapi kalau dapat kaya sudah pakai apa. Tak tidak ada masalah eh? Pakakan Allah subhanahu wa ta'ala Ada ulama' ngatakan Cuba bayangkan awak begini, pergi ni pergi mati Macam mana? Ya? Kalau orang pergi dia tahu dia nak mati, nak keluar lagi Tak keluar lagi lah Dia nak pergi mati ni Dia tak balik ni Jadi tu, kita ingat tidak menunjukkan keindahan kepada tujuan mereka hadis berbanyak keluar dalam kusuk ya dan masuk balik itu ingat. jangan menunjukkan bawaan itu kembali ya? wah masuk balik satu oh dia show so, oh, heh enak tu oh, ini jago jangan jangan pakai pakai Macam dia? kalau kita pakai menunjuknya ada masalah sih ya Yang kesembilan, bersedekah sebelum keluar rumah atau sebelum berangkat. Ini satu daripada abad. Bila orang keluar itu, sedekah. Pada orang-orang yang ada di rumah awak, siapa-siapa saudara-saudara -siapa, yang memerlukan sedekah. Kalau tak ada orang tua, hati anak-anak pun lah. nah, Jadi ulama katakan, kasih tujuh orang atau lebih wadalah. Tapi kalau ada orang-orang yang sama-sama hadir pun memang memerlukan sedekah yang miskin, nah, kasih dia orang niatnya apa? minta selamat dan dalam semua pelayaran senat kalau awak jumpa orang selepas bila keluar dari rumah sama ada nak keluar atau dalam perjalanan pun boleh yang ke sepuluh memilih rakan yang saleh di dalam pelayaran dalam nasihat satu pendapat jamaah ulama ataupun mungkin asal dari sahabat atau wallahu mungkin hadis nabi sallallahu alaihi wasallam kalbunya tapi tetap taknya cukup mengandungi demi hati apa kata orang arab adzar aljar qabla -ad aljar qabla Tengok jiran sebelum beli hutang Ar-Rafid ah. Tablet dari Tengok kawan sebelum berjalan. Ar-Rafid Tablet Nah ini Kata-kata hikmat -kata eh? Jadi kalau kita nak belayang kepada rakyat Tengok rasa kita salah atau tidak Baik atau tidak Dapat follow kita pada amal-amal akurat Atau hanya mengajak kita bagi seluruh dunia ini penting untuk berhati-hati. Rumah pun boleh jiran. Ya? Kita beli rumah dah tengok jiran. Kalau jiran baik, Alhamdulillah pun seik nikmat. Pun. Kalau kita dah beli rumah-rumah, jiran tak baik. Nah, Agak kita buat rumah. Hmm. Sebab itu kita kena tengok jiran. Nak beli rumah, tengok jiran. Ke mana orang-orang sebelah-sebelah yang baik, -baik Tidak. Hmm. Kawasan ni macam mana, kapur ni macam mana. Hmm. Nah, itu penting. ya bagi islam peraturan berjiran ni ada dan peraturan, peraturan, peraturan pelayaran pun ada ya? nah, jadi kita pun nak pilih datang yang salah ya? dan datang yang salah ni hanya awak tahu dia salah atau tidak Bila awak dah belayar dengan dia awak dah jalan jauh dengan dia rasa dengan dia ada seorang menguji seorang depan saya nak Umar saya nak Umar kata kau pernah belayar dengan dia dia bilang, tak pernah. Kau pernah berkira-kira dengan dia, punya apa, uh, urusan dunia? Tak pernah. Kau pernah duduk sama dia lama? Tak pernah. Kau tak pernah dia. Jangan puji. Tampak. Kalau kau tak puji orang, kau dah tengok. Dan cuba bermuhamalah dengan dia. Tiap tahu. Kau tengok dia orang jurul. Jujur. bertahun tahun kita dengan dia tak dapat apa-apa. Alhamdulillah nampak baik. Dah beraya dengan dia sama-sama. Orang baik. Budak selalu dengan dia dapat dia wakil. Nah itu wakil baik. Kalau saya sekali jumpa, kita bilang baik belum tahu. Jadi, wakil yang baik. Wakil. wakil yang baik ini macam mana? Kata saya yang penyanyi. Inna sahibkan hati mangkana, mas. Kawan yang benar tu yang selalu berdamping denganmu. Wa man yatur nafsahu lian Orang yang boleh menyusahkan diri sendiri, untuk mengada. Wa man idha raibu zamani sadah. Kalau ada apa-apa hal dari dalam dunia ini mengenai menipu buruk, jap, sepatutnya sepatutnya ulama, dia sanggup. Meluahkan kerja-kerja dia untuk membantu Ah ini, serapah. Dia rugi nah tak apa. Dia nak berdoa. Ini nak susah nak cari sibuk tak nak ini tadi kalhak Dan Sadiq ya. Sadiq ni maknanya kawan rapat Kawan ni Sahil pun kawan ya. Sadiq pun kawan Saliq pun kawan Tapi salir ni lebih rapat rapat, Sadiq ya. Macam dia pun dah bersenang suli dengan awak. Cuba anak Sadiq rapat kemudian ada dah jadi kekasih hadir. kalau Nabi Ibrahim itu sekali lupas Nabi Ibrahim dia punya berjan sekali lupas sekali ibarat yang sudah rapat betul dengan Allah macam orang bertawar rapat siang malam sekali ha? tapi Nabi Muhammad sekali lupas Haa, berkasi Allah Terima kasih Israel itu belum malam dan punya Allah Ta'ala kata Ini malam aku nak kurniakan Kurniaan -ah. Ya Muhammad Minta apa kau nak minta Jadi Nabi Muhammad Memikirkan aku yang nak minta Kau tengok tak ada apa nak minta Semua Nabi-Nabi yang dapat ah ha, Nabi-Nabi lain kalau dapat Balik tinggi berjab Habibullah lah Nabi Muhammad Balik-Nabi balik, balik, balik, balik, balik. Muhammad yukur ada satu berjab lebih tinggi Daripada Allah Habibullah Terima kasih jadi ketaknya lebih tinggi dari warung rakan. Nah, Habibullah. Di bawah Habib Khalil, di bawah Khalil Shadid. Ini biasa, Shadid ini biasa. Kawan biasa. Ini kawan Shadid ini. Kemudian Shadid dengan Rafid, ini kurang bersama. Kan? Rafid ini yang selalu berdamping dengan awak, Rafid. Satu kata hebat, engkau jadap. Sadu tukar, man sadaka tak. Tengok apa Arab? Sadu tukar, kawan kau man sadaka Yang benar berhadapan. Satu edarnya ah tak satu. Sadaka Yang benar berhadapan. Itu kalah. Yang benar perhatianmu itu ini, kalau kamu benar, dia kata benar. Kalau kamu salah, dia kata salah. Itu yang benar perhatianmu. Kalau kamu menyeliling, dia betulkan. Itu dia benar terhadapmu. Kalau dia cemur tindakanmu, merugikan, dia akan kata setahun dulu. Salah. Ini yang betul. Benar terhadapmu. Pelawanan sabda-sabda masak bukan yang terhadapnya ada satu anda tahu kata-kata dia tu yang selalu membenarkan semua cuma kena kita kena faham yang benar terhadapnya dengan yang selalu membenarkan yang benar terhadapnya kita dah tahu bila kita salah dia kasih tahu dia benar jadi ya? kita tak teringat kan? tapi yang membenarkan kata-kata ini apa saja kami cakap dia betul. yang salah pun betul. juga pada dia pasal kawan Nah, ini kawan tak ingat. Kalau nah. kawan cakap mesti bilang tol, jangan salahkan faham. Kawan gitu nah, ini tak benar, ini kawan tak ingat. Pasal dia bukan membenarkan, pa. dia bukan benar terhadap kita. Dia membenarkan kata-kata daripada kami. Jika lakukan itu, dia boleh nah. faham. Ini bukan kawan. Nah, jadi kawan ini dia kawan yang benar terhadap kita. Mengingatkan kita, Kalau salah. Tapi ada kawan, aku kalau aku cakap-cakap saja, -cakap kita kawan dengan aku pula. Hmm. Jadi dia suka dengan kawan aku, dia kena cakap betul lagi. apa kawan-kawan cakap semua betul itu. Hmm. Ini yang penyakit itu. Bermedian rakan yang salih dalam pelayaran ya. Eh? Yang ke kesebelas, adatnya membawa panduan. Atau kita yang ngerasa hukum-hukum haji. Dan peraturannya... Ada kitab yang orang bawa. Ada panduan. murajaah, Tengok. Ada yang pergi kursus haji, Tapi sampai sana belah lagi. Ha? Tak nampak, Tak tahu lagi. Pasal aku dia ikut kursus itu. Dia pasal orang kasi kursus. Dia berantuk. Kursus. Kama ku apa Dan ada orang-orang cakap. -orang Kursus-kursus tak apa kat sana. Kau ikut aja. Siapa aku buat? Ikut je lah. Haa. Ini penyakit ni eh? Dia tak paham. Sampai sana dia akan tanya Yang ustaz atau sir ni Aku dah ajar orang tak singa pun Dia akan tanya Tanya orang ya? ha, Jadi kena kan Bawa perbuatan ya? Tengok Tanya bawa Ada buku baca ya? ha, Berhati-hati Yang tak boleh baca Yang susah itu Atau bawa orang yang mengetahui Untuk memimpin dalam urusan ibadah lainlah sekarang ya kadu start-start yang dibawa genggaman kadu start ya bangalah. Dia dapat tanya lawan ya, nah, ini. Ain ustaz ni kena kurang dia kewajipan dia mesti tahu apa betul-betul jangan, jangan sampai dia marah lawan ini. Ya. Kalau orang orang ni belajar dia ya. apa? bila dah sampai sana praktikal kita belayar ke sini semua juri. Bila sampai sana praktikal kita nanti gendang susah Orang, orang yang orang yang tak baca kitab tu, yang pertama kali haji kena ambil mutalib. Hmm. Tahu? Hmm. Orang Arab tu di ahli Mekah. Nak tahu kepada Mekah zaman Al-Madinah. Najarah kepada Al-Madinah. Zul Al-Madinah. Jangan pula orang pergi islah orang Mekah ni perlu. Perlu ya? memanglah kita mutalib semua ke sana. Tapi sekarang orang kita dah boleh balik ke Mekah. Sia-sia Syir haji ustaz, ustaz banyak kali Daki Ustaz Mekah juga lah kan? Tak apa lah kan? Kalau tidak dulu kita kena ambil orang sahaja pergi Kita sampai sana pertama kali Kita panggil kita nah, Kalau nak masuk ke apa baikulah Bapak Bussalam Pintu Bapak Bussalam Kita pergi sana kita mana kita tahu Bapak Bussalam ke Kita baca map Kita tak boleh tahu Cari orang akan tanya mana Bapak Bussalam ini Bapak Bussalam ada betul betul ya bahawa tabur tambah lagi bagi mentaubat. Bayarlah tau kita kasih lagi semua rezeki Allah taala kasih kasih lah, rezeki. Ini, ini orang kerja ibadah. Buat untungnya dia dia tak apa dapat rezeki daripada Allah taala nah, kita patuh dia kan bagus. jangan kita depa apa nak bayar tu. kalau kau itu tak buat apa. <truh> <truh> kalau kalau tak masuk jangan jaga pintu masjid. bapak. Baik ah. Pertama kali tak punlah. Ya. Kalau nak ziarah Madinah, tapi saya tak tahu sekarang ni Dulu ada ziarah. Ziarah. Tak sanggup ziarah. Ziarah, ziarah. Dia ajak kita ziarah. Ikut dia pertama kali. Sangat dia. Demi Allah, orang makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahulah nak pergi ziarah tu Tidak tahu. Tapi dalam peraturannya kita ni bagus pakai apa kita kata orang Arab, kata siarah. Siarah ni tukang bawa. Kalau kita masuk istana, kita mencacau satu orang. Pusat. Tapi ada orang yang nak ikut saya dulu. Ha, kan senang dulu. Nak jumpa seistana, nak jumpa raja, nak jumpa apa-apa, ikut je. Siarah kamu. Ha, itu bagus. Ha, siarah ikut mereka dulu. Jalan yang pertama Jalan yang kedua ketiga Kita tak buat Tapi ada orang di atas lagi Jalan dia bawa orang Dia baca orang kita ikut ya? Jadi inilah Untuk membawa orang yang mencawi Untuk memimpin dalam urusan ibadah Ini perlu ya? Ini semua ada peraturan Yang kedua belas Mengucapkan selamat tinggal Kepada kaum kerabat jiran dan sahabat serta meminta maaf dan doa daripada mereka ini biasa disuruh ya menurut as-sunnah pada mengucapkan selamat tinggal astaudiullah hadinata wa amanataka wa khawati amal. saya bermohon Allah memelihara abamamu amanahmu dan kesudahan amalanmu Ini awak yang pergi mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang tinggal. Astaghfirullah. Jinnaka wa amanataka wa sawati ma'amalu. Saya berdoon Allah memelihara agamamu, amanahmu dan kesudahan amalanmu. Orang yang tinggal menjawab, kami terima pesananmu. Kami terima pesananmu. Kalau dalam bahasa Arab ni yang kabilna wada'ah. Kami terima pesananmu. Kami terima pesananmu. Kami terima pesananmu. Muliadi wa Rasulullah Assalamualaikum alaihi wasallam mengucapkan kepada orang yang hendak berlayar fi hifzillahi wa kanfi zawadakallahu at-taqwa wa waradan baka washa wa wajjahakal khair aynamatunta fi hifzillahi wa kanfi berlayarlah kamu dalam pemeliharaan Allah dan naungan semoga Allah memberkahkan kamu takwa mengampuni dosa kamu dan mengarahkan, dan mengarahkan kamu kepada kebajikan ke arah mana kamu menuju yang ini kemana kamu nak pergi saya doakan supaya di sana ada kebajikan nah, itu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang belayang yang kita boleh pakai Ya, tapi kita ini biasa kata selamat belayang yang ini kata selamat tinggal tak tawalah adalah perkataan selamat ya? doakan dan sebagainya yang ketiga belas jika boleh, pelayarannya biarlah di waktu awal, pagi Kamis atau Isnin. Menurut sunnah Rasulullah SAW. Ini kalau boleh. Sekarang ni kita kena ikut video, Bapak Terbang. Ini dulu lah pergi pelayar nek untuk atau nek fitur atau apa. Mulai pelayar kan pagi, hari Kamis atau hari Isnin. Ini sunnah Nabi SAW. Nabi Kau nak keluar, sama ada pagi Kamis atau pagi Ya. Ini sekarang pelayar pelayar cuman. Ya? kita dapat jemaah, tak apa-apa kita dapat jemaah, jadi masalah yang ke-14 dalam perjalanan ingatkan tujuan suci iaitu mentahati perintah Allah menyawar panggilan Ibrahim untuk mengunjungi, itu salah satu, ya bukan menguji untuk mengunjungi, betul-betul Salah tulis dan salah cap. Untuk mengunjungi rumah suci Allah. Saya ulangi. Di dalam perjalanan ingatkan tujuan suci. Jangan ingat yang lain-lain. Ingat ini, ini, ibadah, ini perjalanan kepada seluruh perjalanan. Perjalanan suci. Pengembaraan suci. Pergi ke tanah suci paling mulia tempat dalam muka bumi. Kita kena ingat. Orang pergi Mekah ni, dia pergi tempat yang paling mulia di muka bumi, ha. Paling mulia. Jangan ingat lain-lain lagi. Ingat itu lah Tempat haram aminah aman. Dan haram yang aman. Dan menyauh am. Minta Allah. Allah yang bangga. Allah Ta'ala suruh-suruh awak datang. Alhamdulillah. Sebab itu awak nanti akan mengucaplah, Baik Allahumma labbaik. Aku sabut suamu ya Allah Aku sabut suamu Jadi pelajar pelajaran suci itu Minta hati perintah Allah Kena ingat jok Menjawab panggilan Ibrahim Wajin finna zibil hajj Yang ke-15 Jika ada sesuatu yang mengakutkan dalam perjalanan Tidaklah ingat ketakutan yang lebih hebat dalam perjalanan ke akhirat nah, Ya Sanya ada hal yang kata terubah, ada apa-apa yang kata, wah ini ada itu, ingat, ini perjalanan dunia ini, kita kata tahu ke mana, ini akhirat juga, jalan di balik akhirat dalam alam barzah itu apa. Berbanyak orang-orang yang menakutkan dalam alam kubur, berbanyak orang yang menakutkan di hari alam masyarakat, di padang masyarakat, macam-macam, ingat itu. Ini perjalanan dari sedikit saja, perjalanan sejak, perjalanan dunia, tapi nak perjalanan akhirat nanti. Jadi itu nambahkan pusat awak, ya. Nah nanti ada lagi dalam adak-adak kita ni, ini bau enam belas ada sambungan lagi, banyak lagi. Nah, kalau kita jumpa satu kali yang menakutkan kita ada bacaan-bacaan yang tertentu, ya. Nah. Itu semuanya ada nanti akan dapat satu bahagian-bahagiannya. Yang keenam belas, Abu sudah bersedia untuk keluar dari rumah. Sembayanglah dua rakaat sunat syarh. Jadi niatnya usah di sunat syarh rakaat yang ia itala tulafas dalam hatinya saja aku semayang dua rakaat kerana hendak belayar. Itu maksud niat. Awak tak betul tu niat belayar semayang dua rakaat kerana hendak belayar. Ya. Nah, tetapi salat ini tidak boleh dibuat dalam waktu yang haram. Ya. Ha, kalau awak keluar rumah lepas semayang asar Jangan buat Sebab ya, tak boleh Sebab Semayangnya sebabnya muta akhir Semayang dulu kemudian belayar, Sebab muta akhir tak boleh ha. Jadi kalau awak nak semayang asar dulu Kalau nak buat lepas semayang asar tak boleh Tapi kalau nak semayang Sebab semayang asar dulu Ataupun awak semayang asar tu doa doa Bila katalah keluar lepas asar Tunggu lepas asar nak keluar. Lepas semayang asar Doa jadi semayang safar awak tu... Tak apa, tak ada. Tapi awak semayang lah sebelum awak keluar semayang. Asap. Semayang apa pun? Tak apa. Ha, tapi kalau awak keluar bukan waktu semayang. Ini keluar pukul 9 pagi. Atau keluar lepas isyak malam ke atau apa. Ke semayang lah dua orang. sunat safar. Ya? Dibaca fatihah dan kuliah pada rakyat pertama. Dan rakyat kedua dibaca surah Al-Fatiha. Jadi... Fatihah dengan kuliah, fatihah dengan kuliah Wallah Setelah selesai salat Dibaca doa berikut Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ajma'in Ini biasa, ini mukadimah doa biasa Ya ah, Kemudian kita baca Allahumma anta sahibu Fisakar Wa anta al-khalifatu fil ahli Wal-mali wal-waladi wal-ashab اقضنا وإياهم من كل آفة وآفة. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرى التقوى ومن العمل ما ترجع. اللهم إنا نسألك أن تجري لنا الأرض وتهون علينا السفر وأن ترزقنا في سفرنا سلامة بالبدل والدين والمال وتبلغنا حج بيتك وجارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من وعتاء السفر وكآبت المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد والأصحاب اللهم اجعلنا اللهم وإياهم في جوارك ولا تسلبنا وإياهم نعمتك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 kalau tidak kita ambil doa masuk dalam bahasa Melayu boleh juga kita doakan ya. Nah, kalau kita ada uh, belum, belum dapat lagi. Belum dapat ya. Belum belum sempat lagi tak apalah. Nah, saya berikan sama anak. Insyaallah mungkin nanti dua minggu lagi kita dapat. Ya Allah, ini nanti maknanya akan dapat lah, sambungannya. Ini bau muka surat 8 ya, Ada muka surat. Bilang Allahumma antar sahibu tis Ya Allah engkailah rakan dalam perjalanan sahib ini maknanya rakan yang apa, ngeri engkailah rakan dalam perjalanan wa antal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi wal ashab dan engkailah juga pengawal kepada yang tinggal, isteri-isteri isteri, harta, anak dan rakan, pengawal Ya sebenarnya di situ disebut khalifah. Khalifah itu maknanya macam pengganti ya. Jadi kita berdoa Tuhan bagi jaguat kan? tapi maksudnya itu pengawal, penjaga. Dan Tuhan rakan kita itu bukan macam rakan-rakan biasa. Oh, kita fahamlah ini dari sekitar kita dah. Betul tak? Mahanya Tuhan jaga kita. Jaga kita yang belayar dan jaga anak-anak ya timbal. Oleh hari kami dan mereka semua dan daripada segala bencana dan penyakit. Ya Allah kami bermohon kepadamu Ini kita tebak Arabnya ya Allahumma inna nas'al Allahumma inna nas'aluka Fi safarina Ya Allah sesungguhnya kami bermohon kepadamu Fi safarina Di dalam pelayaran kami ini Albirrawan taqwa Kebajikan dan takwa. Jadi pelayaran ini biarlah biarlahkan kebajikan dan takwa. Wa minal amali ma'atarba dan amalan yang kita buat biarlah yang direbal dan ini selesai sebuah doa ni bukan untuk pergi haji saja bila saudara nak belayar baca asal belayar tu bukan belayar masyarakat kalau ah, belayar masyarakat tak boleh belayar ni, menyatu belayar nak sejarah kawan belayar belaya nak melancong pun boleh melancong tak ada apa-apa kalau tak ada masyarakat lancong aku nak tengok negeri, nak tengok kaum musim mana-mana nak tengok perkembangan dunia ni memang boleh, tak ada apa masalah yang tak boleh belayar masyarakat ya Nah, jadi wabinal amalimah terdoa dan amal biarlah yang dirudai Allahumma inna nas'aluka Ya Allah sesungguhnya kami membohong kepada Angkat suwi alam Supaya kau Kalau ikut cakap Arabnya Lipatkan bumi Maknanya pendekatkan pejalanan pejalanan pejalanan. kau pendekatkan perjalanan kami Kau suwi alam al-ab Pendekatkan perjalanan kami Kalau yang jauh jangan dirasakan Jangan jauh tapi sekarang alhamdulillah, jauh-jauh pun sejak dah sampai. Eh, dah kat terubak. Bunuh nak kapal naik kapal layar. Orang yang pergi darat-darat naik unta, nak apa? Jadi kita minta pendekatan. Nasib pendekatan di sini kita tak rasa. Perjalanan yang jauh tu pun tak dirasakan jauh bagi yang Allah. Wa tahewna alaina as-safar. ringankanlah pelayaran kami ini, jangan terlalu berat dirasakan. Wa antar sukanak dan abang kau memberi kami kurniaan, kisah warina dalam pelayaran kami ini. Selamat, selamat, sejahtera, badan kita, sehat. Selamat agama, selamat, selamat harpa. Jadi maknanya masa kita berayal, badan kita sehat, afiyat, tak ada apa-apa. Ukara kita pun tidak terganggu dengan sebab maksiat dosa dan sebagainya, dan harta kita pun tidak terganggu dengan sebab dirobak orang atau dicuri atau apa. Jangan ya? ha, tak. Waktu kali ini kan fajar naik. Ah ini yang kita minta khusus untuk haji. Kita sampaikan kami ke haji ke rumah suci, wajah ratakabri Nabi dan menjaharahi kubur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inna na'udzu bika min wa'sa'is-safar. Wa ya Allah, inna na'udzu, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu min wa'sa'is-safar, wa daripada kesusahan pelayar. Jangan sampai kita susah dalam pelayar. Wa'aabatul munqalab, dan kesedihan akhirnya. Ya, ini berlaku satu hal yang tidak menyenangkan. Wasu'ul manzar dan buruk padangan. Fil ahal wal maal wal walad wal ashab <tuh> Maksudnya jangan kita balik ke belaya Bersambung keadaan rumah kita Bacau ya. Ada hal-hal yang tidak menyenangkan Bagus peninggalan kita Pada keluarga kita Pada harta kita Pada anak kita pada kawan-kawan kita. kita minta janganlah Bila kita pergi Alhamdulillah keadaan mereka baik Dan kita balik ke keadaan mereka Baik Itu yang doa kita Ya Allah maha ja wa ayyahum fi jariyah tiada Allah jadikan kami jadikan kami dan mereka di dalam nawanganMu walasulubna wa ayyahum ya dan jangan tercabut nikmat dari kami dan dari mereka yang telah kau berikan apa nikmat pun dia pekat walasohir mazhab najihan menafiyatik jangan kau ubahkan apa yang ada pada kita dan pada mereka yang diorang orang yang ditinggalkan ini daripada afiat kesehatan yang kau berikan Allahumma ilaiqatul jahatu, Ya Allah, kepada mulah aku berhadap wabitsah kasatu dan kepada mulah aku berpegang. Mm. Allahumma kini ma'ahamna nih, Ya Allah, uh, selamatkan aku atau cukupkanlah, Allah yang menjaga aku, ma'ahamna dalam perkara yang mem, mem, apa mengosengkan aku dari berapa hari Allah mengosengkan ini tinggal ini ini apa macam? Selamatkan Allah, Ya Allah, aku selamat dengan ini petaruh mengosengkan aku, ya. Jadi, fikiranku. Dan ada perkara yang aku terus tak fikir. Padahal patut dipikirkan. Aku serah pada kadang kadang kita fikir satu perkara, tak fikir satu perkara lain. itu lupa. Kita manusia. Jadi, yang aku terfikir, barangkali perlu ada jagaan, pengawalan. Aku serah padamu, Ya Allah. Dan yang aku tak fikir pun, kau yang lebih mengetahui. Jagalah semuanya itu. Allah Mazhab ini taqwa ya Allah, tanpa kataku, wafel diganti dan ampuni dosaku. Itu do. doa. Ya. Jadi kita ambil masjid ini kita doa lagi dalam bahasa Melayu Boleh. Ya. Dan saya tak tahu tuh. kalau kata tentang Saudia ya itu ada bacaan dari doa ini dibacakan bila kata ya. Saudi aja. Bila tentang Saudia. Yang Saudia aja, kata tentang itu kepada Allah. Janganlah bukan bukan kata tentang kali saja. Kata tentangnya bila ada baca bacaan itu ada rekod elektrik bila kata tentang dua kita baca Allahumma inna Allahumma inna na'udzubika min wa'fa'il sabar wa sa'abatil munkalat usul al-mandat mal wal ashar fiato hadis banget doa kita ini dalam itu adab yang ke-16 dan adab seterusnya insyaallah kita akan sambung pada pelajaran yang akan datang adinda naga naga <tuh> <tuh> kalau kita nak pergi haji yang kedua, haji sunnah eh? yang sebenarnya haji kedua dan haji ketiga eh? uh, ada ulama mengatakan tak boleh disebutkan sunnah yang sunnah ni haji kanak-kanak eh? ada ulama mengatakan farbu cifatnya Sebagai Sebagaimana ini saya nak terangkan dulu Sebagai kita kata uh, Bila kita pergi haji Yang kedua dan yang ketiga Kita dah haji yang pertama Haji yang kedua dan ketiga Ini hanyalah fardu juga Ini sudah kita bincangkan dulu Awak tak kata saya Nawa itu sunat al-haj Nawa itu hajar sunat al-haj Taklah tak ada Haji ni fardu dan segala perkara yang berlaku pada haji pertama berlaku juga pada haji yang kedua dan ketiga daripada dandangnya, daripada syarat kita ya? mesti. Nah. Sudah begini saja tu satu kibayah. Tapi ada yang mengatakan begini sunnah. Kerana kepergi yang kedua tu boleh menampung haji yang pertama dan haji yang kedua boleh ketiga menampung. Ya. Memang yang Kalau bahwa imam halagi lima tahun sekali itu sudah kita ucapkan tapi sekarang ingat sahabatnya, ada keperluan yang mendesak dari saudara kita dengan uang yang kita bagikan lagi. Ya. Mana lebih arbal? Ini akan membantu kepada orang yang memerlukan. Ini tergulang kepada keadaan. Kalau memang perlu, Tujuan kita berkhidna dalam apa aja. Ini orang sangat sangat memerlukan, kita bantu dia. Atau satu pertukaran, atau perasaan, atau apa sahaja. Boleh. kita bantu. Bahkan ada orang katakan apa lah? Sebab ini keadaan yang mendesak. Hmm. Tapi cuma di sana ada kesanmu dengan haji kita kata tak sama Haji lain, ini lain. Cuma dia betul lah. Dan kalau ini boleh lebih besar dari haji, mungkin lebih besar dari haji. Dan kalau orang ini terdesak, perlu perkara ini sedangkan kita sudah sudah naikkan haji. Itu pada tapi tidak menjadi bos. Ya. Tinggal keperluan. Dan awal pula dengan haji itu tengok keadaan awak. Kalau awak kata haji saya dulu memang hidup sempurna dan saya kuat dia. Saya punlah datang. Tapi jangan dikatakan sahabat. Eh, makna sahabat itu, oh, ini sahabat juga tak sama. Ini ibadah hati lain dari satu keadaan lain. Tapi pahlawan, mungkin yang tak sama dengan cukup boleh lebih. Bukan ada masalah. Soal pahlawan itu bersama lakal. Nah, tapi pahlawan ini tak sama lah. Cuma mana yang lebih baik saya buat? Kita tak tahu, eh buat keadaan. Kalau keadaan itu sangat beresal, Jadi baik kita buat. Tapi berada itu tidak segera lagi itu. Eh? tapi terus eh, itu apa orang suka Erah, misalnya nak kata kita ada ribu nak pergi hajir datang orang minta ban kuat <tik> <tik> <Tak> minta <ada> ban kuat <tik> <tik> tapi kita nak pergi ban kuat 5 ribu terserah berapa? Berapa? betul tapi kalau nak pergi haji ni senang ha, senang Pasal apa? Yang pergi yang haji itu memang kita suka nak Yang nak memang yang ini suka ini, kita datang saja. Nah, itu dia punya beza. Oleh sebab itu, kalau kita bermak, kata ilhamah, mungkin lebih anda. Pasal apa? Kita melawan hawa nafsu kita. Sebab pergi haji ini kadang-kadang ada nafsu juga tahu. Nafsu nak pergi haji, ini nafsu. Kalau ada nafsu itu dah... Nggak nak pergi Tapi suka lagi nak pergi Baru tu Tapi suka macam anda tu Kebira Jumpa orang-orang Dayak Habis semua Macam dia kata itu hari Ada orang kata Daripada kita Menyacup langsung Sementara lain Bebek ni Mekah Takut cakap Mekah tak dicambungkan Kata-kata lain Ransur tak boleh sama